Kärlek och knaster. En podcast om de där skivorna som förändrade ett liv. Välkommen till ännu ett avsnitt av Kärlek och knaster. Podcasten där jag, Tony Savela, pratar med en ny gäst varannan vecka om ett album som förändrat hens liv. Den här gången ska jag prata med Erik Nyström från skräckfilmspodcasten Vacancy om Nick Cave and Bad Seeds album The Boatman's Call. Det kommer bland annat bli ett samtal om tonårsångest, festivalminnen, och Nick film manus till Gladiator 2. Det var väldigt roligt att prata med Erik. Och vill ni höra mer av hans trygga norrländska stämma så hittar ni hans podcast på vacancy.se. Vem är du? Jag är från, från Skellefteå. Eller Skellefteå och är utbildad socionom och jobbar inom socialt arbete i övrigt är jag väl en filmnörd och driver en, en egen film en filmpodd på vacancy.se och är även med och driver en filmsite som heter Filmfenix jag bor i Skellefteå, jobbar i Skellefteå och vad heter det? ja det kanske man ska säga <laughs> Jag heter Erik Nyström. Ja. Precis, jag heter Erik Nyström. Det är lite roligt, jag har en, go, en god vän som heter just Erik Nyström. Eh, och som också är från norrifrån. Eh, så att jag blev lite förvirrad först när du, du mejlade mig. Såhär, Va, vad är det? Sådär. Men sen kopplar jag ihop det med och lyssnade lite grann på er podcast. Som jag tycker är väldigt eh, spännande. Eh, nu är inte jag något större skräckfilmsfän, men det var väldigt rolig lyssning ändå. Eh, skräckfilm är väl som en del av mitt filmintresse som har, kanske det som har funnits längst, om man räknar bort de här filmerna man såg när man var liten som typ jag såg vad heter en Resan till Amerika och The Goonies och sånt där som man bara såg för att det var filmer, men när jag började få ett filmintresse, och det var kanske tio, elva där, då blev det just skräckfilm och sen har ju det följt med men det är ju inte bara så att jag är en skräckfilms kille, utan jag Ja. Men hur kommer... Jag jag mycket film. hur kommer det sig att det har blivit, att det har blivit skräckfilm? Mm. Jag brukar hänga kvar vid saker kanske Det kan ha med det att göra Men äh, att det, när man var kanske 12 ti, Tidiga tonåren Och just innan där när man äh, Då börjar man väl titta på skräckfilm Det är väl inget ovanligt äh, Bland några Någon egentligen äh, Och det är det här att man är några stycken och hyr en film Och man har hört talas om den och det, det är obehagligt då. Sen går väl många Släpper väl det där och går vidare Eller slutar intressera sig för film så mycket Eller börjar gilla annan film men jag har som alltid hängt kvar vid det Och gillar det här med att det finns Filmserier som går vidare Och det kommer en ny och hur ska de Vad ska de då hitta på för, för kryssad historia Jag tycker mm. så det är kul Och sen finns det en kreativitet i skräckfilmer Som jag alltid gillar man, det, man måste ju alltid kunna överraska sin Publik på något sätt där. Ja, vad kul, det var kul. Mm. Och Nästan den äh, artisten Vi ska prata om idag så känns inte steget till skräckfilm allt för långt Nej, eh, Nick, Nick Cave alltså, eller Nick Cave and the Bad Seeds har väl rört sig i de här lite halvgoth kretsarna hela tiden, eller jag vet inte eh, o, o, o, om andra ser det så, jag har alltid tänkt att han står någonstans bredvid den här 80-tals Gothen, som typ The Cure eller Sisters mm. of Mercy och sånt, att han har kört med sitt eget lilla Elvis race Det kan man ju verkligen säga att han har gjort eh, även om han har lekt mycket med det här teatrala Mm. Har du sett filmen eh, Himmel över Berlin? Jo, jo, Vin eh, Wenders film. Precis. Jag såg den för första gången i förra veckan, och där dyker ju Nick Cave upp i en sorts cameo. Jo, han eh, spelar väl på någon, på någon På någon nattklubb eller en bar eller vad det är. De spelar några, några låtar. Vad tyckte du om den filmen? Eh, sanningen är att jag inte hunnit se färdigt den. Jag ska se färdigt de sista 20 minuterna på grund av tidsbrist. Jag var lite besviken. Den saknade lite riktning. Även mm. om jag tycker att den är fantastiskt vacker och eh, väldigt suggestiv. Ja, ja, den har några jättefina sekvenser. Sen är det en hel del voice-over eh, voice repliker från de här änglarna. Mm. Som jag inte riktigt får få tag i mig. Jag, för, jag, jag, jag förstår inte riktigt allt. eller jag, Det griper inte tag. Det blir ju ganska mycket poesi, läsning nästan. Mm. Men det finns jättevackra sekvenser i den och hela... Det är något vackert i hela tanken med filmen också. Ja, verkligen. Det var ett litet filmtips till lyssnarna. Ja, det kan det bli. Den här skivan vi ska prata om. Vad är det för skiva? Det är då Boatman's Call som är skivan som Nick Cave gjorde 1997. Som en uppföljare till, eller den som kommer efter hans förmodligen mest kända, eller den skivan som blev Genombrottet för den lite bredare publiken som var Murder Ballads. Där ju, där ju Where the Wild Roses Grow. Mm. Kylie Minow-duetten som ju var en superhit äh, den var på den skivan innan alltså sen gjorde han den här som en som en uppföljare och eh, den är inte lika alltså den är väl en, en avskalad skiva för det var Nick Caveman men det är inte så att han försökte följa upp framgångarna genom att göra fler duetter eller försöka spinna på den här att han helt plötsligt hade blivit lite känd mm. utan han är Dra snarare i handbromsen och tona ner sig mer nedtonad än han någonsin har varit. Jag lyssnar på hans tidigare skivor så har det alltid funnits ganska mycket spår av högljudd, gotisk, jag vet inte vad man ska kalla det, postpunk. Mm. Han kommer ju från det där med The Birthday Party, har du lyssnat på någon? Någonting? Nej men jag jag, jag förstår över vilka de är i alla fall. Ja, det är väl jag har lyssnat alltså när man började lyssna på Nick Cave så var man ju tvungen att titta på vad det var han hade varit med i tidigare. Och jag har aldrig varit någon punkkille egentligen. Jag har aldrig varit intresserad av punken. Jag har inte tyckt illa om det men, och inte heller riktigt det här postpunken som, som The Birthday Party, men det är ju, kan finnas någon rolig låt och sånt där men det är aldrig något som jag har fastnat för. Nu tappade jag helt eh, tråden om Nick Cave här. Ja. Ja. Eh, men han gjorde i alla fall den här Boatman's Call eh, 97 som en uppföljare till, till Murder Ballots. Och Det jag minns var att jag hade läst någon intervju med han efter Murder Ballots när de liksom, ja men då har du blivit känd och nu skulle han gå in i studio igen och då hade han sagt att han skulle bli han ville göra en skiva som ingen skulle köpa eller något sånt där lite halvposerande <laughs> uttalande för att visa hur svår han är. Eh, och då vet jag att, att eh, den som hade skrivit eh, artikeln där han var intervjuad Nu antog att han skulle göra någonting slamrigt och, och svårlyssnat igen Men det blev det ju inte ja, Utan det här är ju en väldigt, väldigt nedavskalad eh, Nick Cave skriver Det är egentligen en gitarr li, Lite, lite gitarr Men framförallt bas och, och, och hand vid sitt piano Och sen är det ju inte bara avskalad musikaliskt Alltså med, med musiken Utan Nick Cave har ju alltid gjort eh, låttexter som har varit värdar med karaktärer och egna regler och eh, det sällan det handlar egentligen om han kanske utan han kan göra en låt om en som är tydligt en annan karaktär i någon konstig värld som går runt och gör saker och drabbas av saker och det kommer, han har mycket återkommande symboler och hästar och änglar och jag tänker exempelvis Det du pratar om ähm, Låten The Mercy Seat Som Aha. Johnny Cash senare gjorde En version cover på Där liksom han sjunger från perspektivet Av en man som precis Ska avrättas ja, Och har de här religiösa grubblerier Nästan Precis. Och här så har han, har han gått och blivit Inte en crooner Men en ähm, men, <laughs> men nästan Men nästan mer äh, barntillåten Ja, det är ju väldigt lite, väldigt lite svordomar och sex egentligen. Det kommer ju, men, och det är inte så mycket ondbråd, död eller så gammeltestamentliga onska. Mm. Utan det, det här får man mer en känsla att det faktiskt handlar om, om, om Nick Cave. Att han sjunger utifrån det. När han sjunger jag i den här låten så är det faktiskt han själv det handlar om. Ja, men verkligen. Och om det här teatrala har försvunnit så är det, så är det verkligen nyanserna han jobbar med här istället så mm. att det här sjunger We fucked up the sun så låter det oerhört mer kraftfullare än han har skrikit fuck på någon föregående skiva i och med att kontrasten blir så mycket större. Ja, här blir det så att man man hajar till varje gång han sjunger någonting som inte som inte är mer än ja, som du sa barntillåtet. Mm. Vad fick du att välja just den här skivan? Det här har alltid varit skivan, eller alltid fram till det att den dyker upp i mitt liv. Så, eller, och efter det har det varit skivan som liksom har varit skivan för mig. Att, och inför det här programmet kollade jag upp när den kom. Att den släpptes i början av mars 1997. Mm. Och jag kunde, skulle nästan ha svurit på att den kom i slutet av 96 eller början av. I början av året. Mm. Men det här var, för mig var det här skivan som det blev den jag lyssnade på, lyssnade på, lyssnade på, lyssnade på. Alltså varv efter varv efter varv. Eh, vad gick jag i andra året på gymnasiet? Och det blev, var på något sätt då jag hamnade i min första livskris. Mm. Där egentligen med så känslomässigt uppvaknande och tonårsångest och eh, tungsyntheten. Som, som jag egentligen aldrig hade upplevt innan det dök upp i mitt liv. Och, och då av någon anledning blev det den här skivan som jag lyssnade på på repeat och satt vi Jag bodde ju hemma då hos mina föräldrar. Mm. satt vi en dator, och vi hade en sån här svart på 90-talet så kommer när, när de fick för att första gången att göra datorer som inte var ljusgrå så det var en sån här svart pentiumdator och jag hade den här skivan i och lyssnade på datorhögtalarna. Och eh, lyssnade på någon och, och satt och skrev ett så här långt oändligt Word-dokument om liksom funderingar och hur jag modde och att jag inte mådde bra och, och, och, och vad det var som hände och jag hade var, var, var lite olyckligt kär och mm. allting sånt där. Ett, ett, ett dokument som aldrig tog slut och alltid lyssnade på den här skivan och då fastnade den, och den sig ju fast. På ett sätt som ingen annan skiva har gjort och aldrig någonsin kommer att göra heller Så det här är verkligen en skivan med stort S för mig Så det, det norrländska svårmodet mötte tonårsångesten som sedan mötte Nick Caves australiensiska mörka stämma Ja, på något vis så, så, så gifte sig allt det här När jag satt där på våren, alltså det var just alltså, ja, februari, mars, april, maj där vilket känns som att det var ett helt år när jag tänker tillbaka på det. Att det var en evighet. Men det var förmodligen bara ett par, tre månader när det mm. verkligen var det här. När jag levde med den här skiven. Och så är det lite lustigt att den egentligen inte tematiskt har så mycket med, med just den typen av känslor att göra. Men ändå så... Det var inte så att texterna slog an som direkt. Utan det var hela känslan och stämningen. Och, och det lågmälda och lite, kanske lite grubblande ändå. Ja, det, för det är, det är väldigt mycket stämning i skivan. Men, men texterna, just i sig, handlar väldigt mycket om vad ska jag säga. Det känns ju som. Det är mycket kärleksrelationer hos en, hos en medelålders man. En man som blickar tillbaka lite grann på sina, sina misslyckanden inom kärlekslivet. Mm. Och här var jag en 18-åring som hade haft noll kärleksliv. Ja. Jag hade liksom varit den här tantiga innekatten hela livet som inte hade. Det motsatta könet hade aldrig varit. Intressant egentligen mm. Jag satt hemma och kollade på skräckfilm ju. <laughs> Ja Men vad, vad, var det som fick, vad var det som gjorde att just den här skivan Vad var det den här skivan hade Som, som gjorde att du Att du valde det här soundtracket i dina, Din tonårsångest Istället för någonting annat Dels att den, jag hade just fått det här Jag hade just börjat gilla Nikkei Jag gick precis som alla andra Och köpte Murderballets Det var så jag hörde talas om han så jag hade som fått upp ögonen för den och, och jag hade... Eller öronen. Och jag hade alltid gillat lite svår, mörkare musik. Och så då fick den här väldigt, väldigt bra recensionen när den kom. Och, eh, så det kändes som givet att jag skulle köpa den. Men jag tror det var just det här lugnet i den. Det här att det, det kändes som så värdigt och det kändes vuxet på något vis. Mm. Att det var inte att han ylar på om, inom västernvärld och... Eh, allt för Det var inte så dramatiskt utan det kändes mer som vill, en, vux, vux, en vuxen platta som jag upplevde det då, 18 år gammal. Och att, att den, den tål att spelas runt, runt, runt, alltså om och om igen på ett annat sätt än vad Murder Ballads gör. Att, här kan som låtarna flyta ihop på ett sätt och bli en enhet än att det är så distinkta låtar. Jag har svårt om jag hör en låt mm. utryckt från Ballads, eller vad jag, från Boatmanskål att säga, ja men det är den. Jag har till och med svårt att hålla reda på vad låtarna heter. Jag förstår vad du menar. I och med att det finns egentligen inga upptempolåtar. Nästan alla låta håller samma tempo, samma instrumentering med lite små experiment hit och dit. Mm. Och den här berättarrösten känns ibland som att den berättar samma historia från olika vinklar. Precis. Så att det, det, hela skivan blir som en upplevelse och är en helhet. Så att jag, jag förstår vad du menar med det här replay value Att, att mm. du kan lyssna på den i en cirkel och, och varje gång hamna i den här världen som är The Boatsman's Call. Jag hade faktiskt, det fanns nästan en, en konkurrent i den här. Jag vet inte om den kom senare. Jag vet att den kom samma år. Mm. Och att jag, en annan skiva som jag verkligen. Verkligen en stor skiva i mitt liv. Och det är ju Bob Dylans Time Out of Mind. Oh, ja, det stämmer. Den kom 97 eh, mm. Och är också en av mina... Det är, det är en av mina absolut största skivor i mitt liv. Absolut. Mm. Och de, de är inte helt olika varandra. Egentligen. Äh, verkligen eh, inte. Så den, den var där på ett hörn och slog som uppmärksamhet. Jag vet inte, jag tror den kom senare under året. Men... Eh, den fick på något sätt komma in där. Om det var något tillfälle jag var lite trött på. Eller ville ha något annat. Mm. Så, så, var det, så var det. Time out of mind. som en av, en av Dylans topp tre skivor. Skulle jag säga. Jag nära på i alla fall. Det är en, en otrolig. Precis som, den, som, den, som Boatmans Call. Så är det en skiva som bygger upp en värld. Och en sinnesstämning. Och det, där berättaren. liksom är i första rummet. Och instrumenten ibland nästan känns som att de sitter i rummet bredvid och lirar. Mm. Och lite det här gubben som, som, som är lite uppgiven och, mm. och blickar tillbaka och, och försöker nästan förstå sig själv. Det, det roliga är att, att nu i efterhand, om man pratar om den skivan, så, så utmålar folk det är som att Dylan hade varit som att han var liksom vid, vid livets slut. Att nu var, var döden snart annalkande. Och visst, han hade haft någon sjukdom där som kanske fick det låta så. Men han var trots allt. Han var halvvägs in i 50. Mm, ja, han var inte så gammal. Nej, han inte, han är, nu när han är 70 idag så kanske döden är en annan realitet. Men 50, ah, jag vet inte. Men eh, om man återgår till Boatmans Call då. Vad tycker du den har för teman? För mig finns det ju två ganska starka teman. Och dels är det ju ett religiöst tema. Så där... Nick Cave fundera lite grann och pröva lite olika tankar kring en eventuell gud eller en eventuell och, och hur en sån gud i sådana fall fungerar och vad, vad gud kan vara. Mm. Och, och sen finns det här hur han tittar på, på, på relationer kärleksaffärer kärleksaffären. Och ibland snärjs ju de här två sakerna ihop att vad är kärleken till en kvinna och vad är gud och vad är i sådana fall en eventuell kärlek till gud eller att det är det som Kommer in och ut. Och ett par direkta kärleksförklaringar finns det också. Där samtidigt men, eh, som Into My Arms, öppningsbordet. Som kanske är den mest kända låten här. Så är ju det en, en, en kärleksförklaring. Eller en kärlekslåt. Men det kommer återigen. Den börjar ju, jag tror inte på en interventionist. Jag kan inte riktigt översätta det ordet. Men en ingripande eller en gud. Är ju en av de första textraderna i det, att han mm. lyckas som alltid få in de här funderingarna kring vad som är gud, även om det handlar om en, en, en kärleksförklaring. Och sen handlar ju ett par av låtarna om PJ Harvey också. Han, han hade väl haft en kärleksaffär med PJ Harvey i samband med duettan och spelade in. Eh, det sägs så i alla fall, så är det bara något Nick Kava hittade på för att han ville det. Men eh, han har ju alltid varit en liten en kvinnokar I, i, nu när jag förberedde mig för det här och spela in där så att jag läste lite grann om hur hans familjeliv ser mm. ut. Och han har ju två söner födda samma år med olika kvinnor till exempel. Det är ett rätt duktigt jobbat? Då var han gift med den ena och den andra var han inte gift med. Det finns en väldigt intressant eh, intervju med honom som eh, Mark Maron gjorde i WTF-podd som jag tror den heter. Där han intervjuade Nick Cave och Nick Cave är lite, vad ska man säga motsträvigt att svara på frågor och verkar vara lite småsur genom intervjun. Men där berättar han bland annat om att han liksom hade varit... Man bodde i Sydamerika en period liksom. Ja, bara för att han, han. han hade en kvinna där och han verkar vilja ha åkt omkring hela världen i princip för att han har... För att kasta sig in i olika förhållanden. Han verkar vara en sån som drivs av... Alltså han, och han blir som aldrig riktigt... Eller han har varit i alla fall den här som rastlös som har... Jagat en kvinna eller velat komma bort Eller snarare flytt mellan olika platser Och alltid hittat kvinnor där Så när du satt framför den här svarta Intel-pensium-datorn Hade tonårsångesten över alla de här eh, Icke-existerade kärlekshistorierna Var det så att du drömde dig bort Till det här Nikkei-viska-livet? Jag vet att jag på något sätt ville kunna vara den som Satt, satt på en, en, en rökig mörk så dyster klubb med, med, en, med en grogg i handen och, med, och en sigg kanske i den andra och, och, och, och, och, och, och, och såg tillbaka på ett liv fullt av olyckliga kärlekshistorier och krossade hjärtan och lite det här romantiserade svårmodet där man som är lite snygg också och har på sig någon liten, liten cool kavaj och en, och sitter där och röker och, och, och bryr sig inte om... Det, det är inte jobbigt att sitta själv på en, på en krog eller på en bar. Mm. Det är inte så att man sitter och lossas smsar eller någonting. Utan att man faktiskt sitter där och helt... Lite den känslan att jag tänkte att ja, men om jag är 40 mm. så kanske jag är en sån som är lite här, svårmodigt cool. Med, men, men ändå trygg att vara ensam på något vis. För när jag var ja, 17-18 här... Så kändes det ju helt avlägset att jag någonsin skulle ha en, en relation mm. Så jag tänkte att jag såg mig själv som att jag alltid skulle vara ensam Eller att ändå kunna vara den här coola ensamma Som har valt det på något vis Hur var det då din upplevelse av Into My Arms? För att när man den låten som handlar då om att, att han inte tror på en, på en gud Men den här kvinnan han sjunger till gör det och kan säger då att om det finns en gud styr henne in i mina armar. Eh, om, med, med, med lite god vilja så kan man, man tolka det som att den här kvinnan finns någonstans där ute men man har inte riktigt träffat henne. Och man vill att hon ingen... ska styras in i ens armar. Det, är ju ingen, det här är ju inte en... Into My Arms riktas ju inte till PDA Harvey då, eller någon av hans fruar eller någonting. Mm. Utan att det här är ju mer en, en längtan efter en kvinna. Jo, eh, hela den början... Satte väl liksom hela Känslan och temat också För även om jag ville vara då Den, den, den här coola Nick Cave-snubben Med kavaj som valde att vara ensam På baren Så gick det ju inte Att inte längta efter, På något sätt Längta efter En kärlek mm. Som man föreställde sig det När man var 17-18 Jag vet att de flesta andra nog har den här perioden Kanske när de är 14-15 utan jag hade någon slags 3-4 års Förskjutning mm. Men det har jag fortfarande på allting det är, det är inte så långt ifrån mitt eget liv Just Into My Arms Är den låten från den här skivan eh, Som spelade en roll i mitt liv Just när jag var 18 Jag hade tagit upp kontakten Med en tjej det, det var liksom första gången i mitt liv jag kände att Wow, här finns det någonting större Alltså det var liksom mitt livs första Riktiga romans om man säger så vi, vi började ha väldigt mycket kontakt och hade väl börjat bestämma oss för att vi skulle liksom slå våra på, påsar ihop. Kruxet var det att hon hade en pojkvän. Ja, det är ju... <laughs> det, det, det är liksom en, en liten sån detalj som ställer till det. Och precis i, så att säga, i sista sekund så valde hon att och, uh, gå tillbaka till pojkvännen istället. Vilket jag kan förstå. Uh, det, jag sätter absolut ingen skuld på henne att hon gjorde det valet. Så... Korta på så åkte jag på en eh, festival med min bästa kompis. Vi hoppade i min Volvo 240 och åkte ner till eh, Storsjöyran för att gå på festival där. Och då hade jag med mig en, eh, några kassettband som jag hade spelat in och min lilla bärbara CD-spelare, eller kassettbandspelare som eh, jag hade med mig i tältet och, vet, som vi satt och lyssnade på när vi, när vi festade och sådär. Och jag minns att i varje morgon och i synnerhet en morgon så brukar jag trycka igång liksom låt, någon låt att lyssna till och på ett kassett, den första låten på A-sidan var just Into My Arms och jag minns att jag låg där i, ja, men i gryningen som man gör på en festival, när man har fått 3-4 timmars sömn i kroppen och lyssnade på Into My Arms och bara längtade efter den här kvinnan som jag ville liksom, skulle styras in i mina armar och jag minns att jag Sporade tillbaka och lyssnar om på den Fyra, fem gånger i rad När jag låg där i något sådär tillstånd precis efter varje timme. Så Det Men var ju en historia <laughs> ja, det... heter Duga. Så efter det har jag haft ett väldigt eh, Kärt förhållande till Into My Arms Och eh, det är en låt som verkligen sätter Ord på de känslorna Magnus som jag har Vacancy podcast med mm. Hans bröllop så eh, spelade hans frus bror och hans fru spelade och sjöng eh, Into My Arms. Det är ju otroligt fint. Mm. De spelade även eh, Daniel Johnsons eh, Go, om du känner till den låten. Nej, nej, det vet jag, jag faktiskt inte. Nej. Ja. Eh, Ja, och den är, görs ju, det som slog mig då är att den görs ju väldigt väldigt, väldigt bra även på ett bröllop. Det är det som gör en mästerlig låt. Och det skulle jag säga att Into My Arms är. Att du kan sätta den i flera olika sammanhang och varje gång få ett nytt resultat. Du kan sätta den i ett deppigt tält, en kall julimorgon i Östersund. Och du kan sätta den på ett bröllop i Skellefteå. Och du får olika resultat. Och det känns fortfarande lika starkt och lika äkta och ärligt. Ja. Och Nick Cave har ju spelat den. Vad heter han? Mick, han som, Mick Hutchins heter han så. Sången i In Access. Som Som dog. Tänker jag på rätt person? Nu? Ja, det gör du. Det gör du. Eh, på hans begravning spelade Nick Cave Into My Arms. Det är ju också väldigt starkt ja så den alltså Från ett tält i Östersund Till ett bröllop i Skellefteå Till en begravning i Australien alltså den, Och den fungerar på alla ställen Så ja Det är svårt, det är ju, svårt att inte kalla den för ett mästerverk I det anseendet. Och att då öppnar en skiva så, så Så är det ju liksom Vad som kommer efter det Det må vara på ett sätt Alltså den sätter ju även en ton så Väldigt, väldigt kraftfull mm. Även om det kanske inte är den alltså det, det är en sån här låt som inte går att argumentera mot egentligen, det är som en del av Bob Dylan låt, så den har så Bob Dylan kvaliteter, mm. alltså solid nästan tekniskt så att även om det kanske inte är den låt som har varit den som har betytt något riktigt så personligt på den här skivan så är det ja, att, att öppna en skiva så då vet man att då är det allvar, då, då, då är det bra. Det är ju precis som i en film, när du ska göra anslaget de första minuterna är otroligt viktiga för att sätta tonen för vilken film det kommer bli. Och börjar du väldigt starkt, som man gör med Into My Arms, så kan det nästan bli en utmaning att hålla, att hålla det löftet. Men det måste jag ändå säga att han gör med Boatsmanskål. Ja, jag tycker, jag tycker att de som bara hakar i varann låtarna sen. Vad, har, du, har du några andra favoritstunder på, på skivan? Jag minns att eh, när jag lyssnade på den då... Eh, så var, tyckte jag om låten som heter There is a kingdom. Av någon anledning. Och den är väl kanske en av de mest religiösa låtarna. Även om jag. Varken då eller nu. Någonsin har varit en religiös människa. Så var den. Jag tror det var melodin där som krokade i. Det är det femte spåret tror jag. Någonting sånt. Den kommer i alla fall ungefär i mitten. Och sättet den, den kommer in. Sen spelade jag den låten. För något år sedan. För den för en eh, kompis till mig som eh, inte gillar Nick Cave. Och då sa jag, men Boatmanskål är en, Han tycker att han bara är en clown. Mm. Alltså bara en teaterapa. Och det, jag kan, det, är, <går> det är en ganska berättigad kritik. Eh, på ett sätt. Eh, och då sa jag, men Boatmanskål är en annan grej. Och då valde jag att spela There is a Kingdom från den. För det var den som poppade upp. När jag tänker på den här skivan så är det den som poppade upp i huvudet. Och han sa direkt bara, men det här är ju bara en ripoff på Lou Reeds... Eh, Alltså piano till början, om det är typ Perfect Day. Mm. Och jag hade aldrig tänkt på det. Han tyckte att piano kompet i början är en direkt rip-off på. Det har inte jag heller tänkt på. Jag Nej. När jag lyssnade på den så sent som igår, eh, så tänkte jag väldigt på vilken Vilken gospel där. Och att den, den sticker iväg, i och med att den faktiskt är, den verkligen känns religiös, även om de andra låtarna känns lite mer tvivlande. Mm. Jo, det är ju den som är. Och det är väl det som är lite, att det går upp och ner, att han kan börja låten med att sjunga att han inte tror på en intervention en mm. men sen kan det, det här med ett kingdom få komma. Och bara låten innan det som heter det, Brompton Oratory så sjunger han ju någonting om att The starry heavens above me and the moral law within, that's how the world appears. Eller so the world appears, tror jag. Alltså att mm. moralen, det är någonting man har inom sig. Det är ingenting som kommer utifrån. Och ovanför oss finns bara stjärnorna. Det är så jag har tolkat det, i alla fall. Mm. Och som nästa låt så, så är det verkligen en gospel. Har, har du lyssnat någonting på um, Leonard Cohen? Jag har lyssnat ganska mycket på Leonard Cohen. I alla fall några, några skivor. Eller framförallt Songs of Love and Hate. Just den här intervjun jag lyssnade på Nick Cave så ju han om hur just Songs of Love and Hate... Är, är en av hans favoritskivor. Och jag tycker mig på den här skivan höra. Väldigt starkt eh, influerat av just Leonard Cohen. Jag, jag, jag vet att Nick Cave gillar Leonard Cohen. att Han har gjort några covers på Avalanche och Tower mm. of Song. Men eh, just den här lite cyniska eventuella gudstron. Och samtidigt massor med kvinnor och kärlek. Känns ju lite Leonard Cohensk. Det, det, det går att dra ett ganska tydligt streck dem emellan. Om, bara Hur skivorna ser ut, omslagen, på songs of love and hate och Boatman's call. här mm. De är ju svartvita båda två med, med eh, sångaren i, i, i fråga på, på omslaget också. Då är väl kanske songs of love and hate några strån mörkare än Boatman's call. Som är ändå är en ganska hoppfull skiva. Where can we go now but nowhere? Känns ju som en låt som, som verkligen går i Cohen's skola. Ja, det är där de sjunger om Fakta design. Precis, och där, där den här dekadensen som möter kärleken och, och även melodin känns som att den kunde höra ja. hemma på, på någon av Coens 70-talsskivor. Jag vet att det var en låt jag inte tyckte om när jag lyssnade på den på när, jag var, när jag var då 17-18. Mm -hmm. Medan nu känner jag att den är som starten på, verkligen, den är ju den sjunde och det är tolvspår. Om jag hade haft LPn så är det ju en perfekt att det är första spåret på sida B. Det känns väldigt genomtänkt nu när jag lyssnar, har börjat om och lyssnar på den skivan. Framförallt inför att vi skulle spela in det här så har jag ju lyssnat på den några varor. Och då känner jag verkligen att den sätter en annan ton. Det är lite, lite det här mer. här blir det mer sex. Mm. Och den här låten tror jag är riktad till hans första fru. Som han hade skilt sig från bara året innan den här spelades in. Även musikaliskt så tar jag låtarna och börjar gräva mer och mer i... Jag menar, den följs, åtföljs ju ganska snart av, eh, vad heter låten, Black Hair mm. och även Idiot Prayer som kör, jag kan säga, åtminstone om man jämför med resten av skivan, börjar experimentera lite mer med soundet och, och akkompagnemanget. Låter det mer som att The Bad Seeds får vara med, med också? Att, att det blir mer experimentellt, det kommer in lite mer stråkar eller lite mer det här mörka molande ljudet bara? Mm. Även om det fortfarande är för att vara en i Cave extremt avskalat. Ja, verkligen. Och Idiot Prayer tycker jag nu när jag lyssnar på den här den låt som, som fastnar. Ja, bara Titeln är ju fantastisk egentligen. An Idiot Prayer of Empty Words sjunger jag igen. Så är det den låten jag, jag, jag, jag känner att jag går och efter. Vad, vad betyder det här? An Idiot Prayer of Empty Words? Vad, vad betyder det för dig? Jag menar, bara just det, Idiot Prayer of Empty Words att man man någonstans vet att det spelar ingen roll att jag håller på och hoppas eller har de här halvt magiska tankarna som man kan ha. att man Om man vill någonting väldigt mycket så tänker man att om man hoppas att man vet att det egentligen inte betyder någonting. Som att man kan gå och tänka bara men hoppas, hoppas, hoppas att, att det blir så. Eller att man får de här idéerna om jag tänker så och så så kan det bli så. Eller inte bli så. Att man har de här man bygger upp de här fantasikonstellationerna i huvudet. Men att man samtidigt vet att det bara är idioti. Och samma sak att det är lite det med, med, med en bön. Samma... Jag ber lite Gud men jag kan ju gå, gå och ha såna här halvt magiska tankar kring, uh -huh. kring tankemönster. Men, och att det egentligen är samma sak om man vet om det. Det spelar ingen roll om jag sitter här på min kammare med, med händerna knäppta i knät. Och ber till Gud att eh, det ska gå bra för min vän som har det jobbigt. Det spelar ingen roll, men man gör det kanske ändå. Det är bara tomt. Det var det, var det, det, det jag har gått och grubblat på kring den nu när jag mm. tänker på den. Ingen tolkning du gjorde då i din, din tonår? Nej, inte som jag minns det i alla fall. Har du sett, om vi ska prata om omslaget som du nämnde. Har du sett mm. Pontus Lundqvists eh, skämtbild på Båtmänskål? Jag har inte gjort det. Eh. Jag har sett mycket från Pontus Lundqvist Men inte just det Det, det är kanske lite, lite löjligt Men det är fortfarande en av de roligaste bilderna Jag har sett eh, Då har han tagit omslaget på Boatmans Call eh, Ritat dit en hand som håller en telefon I Nick Caves öra Och lagt till en bild bredvid på Båtsman från, eh, från <laughs> Saltkråkan <från saltkrokan. clears throat> Sen tror jag att rubriken är Idéer som var roligare i mitt huvud <laughs> Ja, men det låter lite Pontus Lundqvist. Men det var roligt i alla fall. Jag var bara tvungen ja. att få, få sagt det. För att det ja. <laughs> få sagt det i eten. Ja. Ja. Men Pontus Lundqvist är ju rolig. Otrolig. Så. Otroligt rolig. Kommer du att köpa den här Nostradamus-kalendern? Eller du kanske redan har gjort det Nej, jag känner, inte, jag känner inte riktigt till den. Han har gjort någon kalender för 2014. Med förutsägelser. en för varje månad. Mm. Förmodligen relativt politiskt vinklad, men... Det, är, det låter lovande mm. Jag tänkte försöka köpa den och sätta upp den på väggen inför nästa år <laughs> om, om jag också får ta en sista anekdot från den här intervjun uh, Nick Cave har ju skrivit många han har, skrivit, han har ju förutom att göra musik så han har han ju skrivit manus och uh, litteratur och böcker och så. Har du läst någonting om honom? Förresten? Jag har läst uh, And the Ass saw the Angel Hur... från, Han skrannade på 80-talet någon gång Hur är den? Otroligt tjock i språket. Alltså, den är alltså. Man brukar prata om författare som har ett mustigt språk. Den här är så mustig att det liksom har. Det har som syra ihop nästan så att det nästan blir ogenomträngligt med alla. Man, man vill som läsa den boken högt och spotta och fräsa lite grann när man läser den. Det är så väldigt. Det, det kommer hela tiden bibliska referenser och målande beskrivningar och. Både mörker och mustigheten och sånt där. Jag minns inte så mycket av, av handlingen faktiskt. Nästan ingenting. Jag minns bara den här känslan av att det är så tätt mm. allting. Det är så, det är så mycket text. Allting är överarbetat mm. hela tiden. Är det bra då? Tveksamt. Alltså eh, det fungerar nog bättre som låttexter när man kan lyssna på någon som levererar det mm. än att faktiskt sitta och läsa det i 400 sidor. Det är ju som en Nick Cave-text som aldrig tar slut. Nick Cave känner ju Russell Crowe. Och Russell Crowe hade kommit till Nick Cave och bett han skriva manuset till Gladiator 2. <laughs> och, mm. och då när, när Nick Cave återberättade deras dialog så hade det varit lite grann att Nick Cave hade frågat men du dog ju i slutet av ettan. Vilket Russell Crowe hade replikerat Jag sa att thing out mate. <laughs> var av... Vad har Donny skrivit den här historien om hur Russell Crows roll för Gudegladiator eh, dör, kommer upp till gudarna och gudarna säger att det finns en snubbe på jorden som håller på att gå omkring och predikar att han är guds son och gudarna vill att de ska stoppa honom. Så att Russell Crows Maximilian-11 heter åker tillbaka till jorden och blir The Christ Killer och som sen åker omkring och krigar och ja, mördar Jesus. Och som sedan i ett långt montage i slutet så får man se hur han deltar i varje krig i hela mänskligheten fram till nutid. Hur han går liksom från de kristna korstågen till, eh, till Vietnam till Irakkriget och bara slaktar. Men det låter väl som en film man hade velat se. Och då hade väl, eh, hade väl Nick Cave kom det till Russell Crowe som bara hade sagt så här: don't like it mate. <laughs> Så ty tyvärr blev det ingenting av Gladiator 2 Inte än inte Vänta än. bara tills Russell Crowe har blivit lite mer desperat Ja, han verkar börja bli uh. det redan nu Så vi får ju se Men Nick Cave har ju fuskat på en del inom film också Han skrev väl Manus till The Proposition Om du sett den Nej det har han inte med... Jag brukar alltid blanda ihop Guy Ritchie och Guy Pearce Guy Pearce är skådespelaren uh. va Precis med... Det är någon australiensisk västern Med väldigt mycket fluger och damm men han har ju även skådespelat en del Han är ju med i den här The Assassination of Jesse James By mm. the coward Robert Nu måste jag säga rätt namn igen. Robert Ford Ja, uh, Robert, Robert Ford så är det Och mm. jag tror faktiskt han skrev manuset i till den också Visst har han varit inblandad i manusarbetet mm. där också Så han, han får ju vara med Där Och sen finns det ju en film från 80-talet Som heter The Ghosts of the Civil Dead Som är samma regissör som till The Proposition, John Hillcoat Som handlar om ett fängelse mm. Superfängelse, har du sett den? Nej, jag har inte Jag har inte sett den sen, sen VHS-tiden Alltså, under min Nick Cave-fascination Var som störst eh, Då Nick Cave har en bl så här, Hårt blonderad Frisyr, samma frisyr Men jättemycket, alltså helt vithårig Och en galen fånge som eh, Smörjer in sin cell med avföring den är som en extrem version av tv en As, de hugger igen någon med en penna och det är bara smuts och obehag och klaustrofobi. Men där har han också varit med att skriva manus. Mm. Jag blir nästan lite sur på när folk kan vara så jävla talangfulla att de kan förutom att de har en liksom framgångsrik karriär som musiker, också skådespela och skriva manus och skriva böcker. Ja, han är ju så här tusenkonstnär. Ja. Sen har han väl kanske kommit till en punkt i sin karriär När han borde överväga att pensionera Just musikdelen Tycker du det? Ja för mig är det verkligen så alltså, Det kan väl ha att göra med min relation till Nick Cave också Men jag har ju eh, Från det att jag upptäckte Murder Ballads Och sen Boatman's Call så ha, Under några par år så grävde jag mig bakåt I hans katalog eh, För det var ett ganska stort glapp Efter Boatmen's Call Så kommer den kom en best offskiva och sen var det ett par år innan han gjorde någonting som jag lärde mig tycka om även hans äldre skivor sen kommer ju då den här uppföl äntligen uppföljaren till Boatmans Call som hette No More Shall We Part som jag inte alls tyckte om mm -hmm. eller jag, jag, jag jobbade mig in i den jag kunde väl acceptera den då nu här om häromdagen lyssnar jag igenom den igen och fick bara känslan av Nick Caves som har satt ner för att göra en Nick Cave-skiva och det är sällan en bra... Alltså att han har gått tillbaka till Let Lavin eller The Good Sound och bara, Ja, men så här vill jag göra igen. Mm. Nu ska jag göra det som en Nick Cavitt. Att han har blivit för medveten om sitt eget sound. Jag gillar ju verkligen Nocturama-skivan eh, som kom 2003 och som kom efter No More Shall We Part. Ja. Som är... Ja, balladen är det... kanske inte riktigt lika starka men det, men det finns några riktigt fina låtar. Plus att den har en avslutningslåt som är 15 minuter lång avgrundsvrål som heter Baby I'm on Fire, som jag tycker är mm. fruktansvärt häftig. Jag minns när ju den kom också att jag, men, att jag vill ju, för varje, jag har gett upp på nu, men för mm. varje ny nycaveskiva som kommer så vill jag ju att det här ska vara en, kanske inte en Boatman's Call men en Murder Ballads eller en Henry's Dream i alla fall. Det kanske har lika mycket med mig att göra att jag bara blir besviken att att han sitter där och vill göra en cave skivor hela tiden. Han, jag tror det har att göra med att han har slutat med droger. Han, han försöker liksom krysta fram den här råa energin han hade tidigare. men Medan han egentligen bara är en, en gubbe. Han kanske har slut saker att säga vad gäller musik. Jag har till och med tappar räkningen på vilken. Alltså, han gjorde den där nocturama som jag ärligt talat ska säga: Jag har inte gett den en ärlig chans. Mm. Eh, sen kommer det väl en dubbel skiva. Vad det efter den? Precis, Avatar Blues eller The Lire of Orpheus som jag tror var andra titeln som var lite, den var rätt stökig Kan du säga spontant sen, har någon artist som släpper en sån dubbel eller en två skivor samtidigt som verkligen har lyckats där man inte lika gärna hade kunnat plocka ut de bästa och gjort en skiva av det? Nej, jag kan inte dra något i minnes Jag tycker i synnerhet på när Springsteen släppte Human Touch och Lucky Town det, var ju, det gick ju åt helvete det. Och hade de, som du säger, sålat och släppt en enda skiva så hade det ju varit intressant. Och, och, och nu har någon som heter Push the Sky Away som jag har sett på Spotify men jag har inte ens lyssnat på den. Så jag har, det gör lite, med tanke på hur personlig och hur nära The Boatman's Call kom för mig så är det svårt att inte bli besviken på det han gör efter det. Då, då ska jag säga att Push the Sky Away skulle verkligen ge en chans för jag tycker att det är hans bästa skiva sen... Ja, sen nokterom i alla fall. I synnerhet de två låtarna eh, Jubilee Street som är oerhört bra och Higgs Higgsborg som att det är minst lika bra som någonting på Botsmenskall. Jag måste ju Jag har ju kommit in lite grann eftersom jag ville förbereda mig för att vara med mm. här i Kärlek och knastet att, att, att, att lyssna en del på, på även det som har kommit efter så, så jag har ju lite Nicki i huvudet nu. Mm. Så jag, jag ska, jag ska Definitivt ger den en chans. Åtminstone Jubilee Street. Uh, Jubilee Street. Precis. Ja. Resten kanske är, uh, inte riktigt lika, lika högt. Men vad tycker du om No More Shelby Part? Är det den som har Gates of the Garden? Ja, är det det? Eh, jag låter så korkad nu, nu, nu, ska jag, nu ska Den jag är de här som är tvillingssystrarna En av dem är Rufus, mm. Rufus Wainwrights mamma är med. Aha. A Gates to the Garden jo, kolla, Nu kollar jag här på fuska på Wikipedia Jo, det är mycket riktigt så är den med där Det tycker jag är en väldigt stark låt I övrigt har jag nog inte lyssnat särskilt mycket på den ja, Jag försökte nu bara för att se Vad, vad följde upp kol, Och då blev det att jag lyssnade på den här och, och jag kanske kan ja, men plocka ut några låtar som fungerar men som helhet blir den väldigt såsig. Och sen har den här låten som jag aldrig kan ta på allvar som heter Sweetheart Come. Det är en, det är en kärleksballad som, ja men han försöker göra en Boatmans -låt, fast han, han är inte där riktigt. Men när han sjunger Sweetheart Come tycker jag det låter som han sjunger sweet.com som, som en jingle för någon svensk sida, jag vet inte och jag kan inte ta, så jag började bara skratta och så var det första gången jag hörde den men det som är lite sorgligt är att jag såg Nick Cave jag har sett den live två ja. gånger och den andra gången var när han turnerade med den här skivan så hela live-framträdandet var ju som nerlusat av de här ganska tråkiga låtarna från den här så det var ingen, det var ingen bra upplevelse bitvis alltså. han har fortfarande så stark låt, alltså katalog alltså att gräva ur att det blir ju ändå kul att se en spela Red Right Hand eller Into My Arms eller ja, någon av de klassiska låtarna. Och det, var, det är ju någonting man att se någon live men det var inte jättebra. Men ligger besvikelsen i att efter ett Boatmans Call som betydde så mycket för dig i de här mörka tankarna att, att när du inte har kunnat koppla lika mycket till det andra känslomässigt att, det har blivit, att du var lite färdig med honom där. Ja, men det är nog mycket, jag tror du har en väldigt bra analys av min relation till Nick Cave. Att Jag, jag är färdig där. Och, och för mig är hans karriär bygger upp till den här Boatman's Call. Och sen en best of avskiva som är väldigt bra sammansatt måste jag säga. Det. Är man nyfiken på Nick Cave så är det en jättebra början. Att där, är det, där är det över för mig. Det är summerat och klart. Att resten blir bara konstgjord andning. Alltså att han, han fortsätter för att han vet inte vad han ska göra. För att avrunda med mina favoritfrågor. Vad tycker du är bäst med The Boatman's Call? Förutom hela den här känslan av en, en grubblande, gråmande man på en, på en bar. Eh, så är det en, en strof som på något sätt, nu när jag lyssnar på den, fastnar varje gång. Och det är låten som heter People Ain't No Good. Mm. Som är tredje, tredje spålet. Mm som börjar som en kärlekslåt som beskriver en kärlekshistoria när de är väldigt lyckliga. Får jag gissa vilken rad du kommer att ta? Jag tror att du kommer att gissa rätt också. Det är den textraden som jag har fastnat för på den låten. Och det är We buy the Sunday newspapers and never read a single word. Ja, nej. Du, du, du är inte, inte helt rätt. Jag gillar den början. Alltså, ja. just det här. Men när han sen försöker berätta att ja, men människor är ganska bra ändå att de, de försöker trösta en och de, de, de, om de bara kan så står de i din sida men sen kommer den här raden om han bara vänder, att någonting har ju hänt med liksom Nick Caves syn på människor här just i den här isolerade låten för att han säger bara I mean, it's, it's just bullshit baby people just ain't no good att han, han, han har förmodligen blivit bränd av den här relationen som han beskriver i början och hur den gör att han tappar tron på hela mänskligheten om man ska vara dramatisk mm. Mm. För just att det, och det som gör den bra för mig när jag har lyssnat på den nu är att den kopplar mig till eh, Lou, Lou Reed som är ett tragiskt och fruktansvärt oväntat för mig, bara gick och dog nu under hösten. Eh, och Lou, min favoritskiva med Lou Reed är Magic and Loss som han gjorde tidigt 90-tal som är hans hantering av döden. Han hade vänner som dog och på den skivan finns det en låt som heter Sword of Damocles som är en av mina fem favoritlåtar i hela världen. Någonsin. Och där så beskriver han en, en, en vän som är döende i, i cancer och hur Lou Reed sitter vid hans sida och, och dels är filosofera lite grann kring de smärtstillande drogerna som vännen får. Ja, men Det här brukade ju vi ta på gatan och, och, och sånt. Och sen är det en, en rad, en version kommer in på att ja, men vi vet ju inte. Tänk, det kanske... Det kanske finns någonting bortom döden en, en, en annan värld som vi inte känner till Någonting vet någonting om uh -huh. sånt han. Och så säger han I know you hate that mystic shit säger han. Alltså, så Det här är cyniska Kalla hårt, bara hugger av alla, alla, alla drömmar och förhoppningar Som man vet att man bara lurar sig själv För det här är den hårda krasa verkligheten och det finns en koppling mellan just den raden i People Ain't No Good och Lou Reed som bara snabbt snoppar av alla försök att tro på ett liv efter döden. Som, som verkligen tilltalar mig För Jag är lite likadan själv, jag kan gå där och hoppas på det här ibland i mina stunder. Men samtidigt vet jag att när vi dör så är vi döda. Det då, finns ingenting. Då blir det svart och sen är det slut. Ja. Och han gör ju det otroligt kraftfullt i den här textraden. För det är som vi pratade om tidigare, att han när han tidigare var teatral och draget i de stora spakarna så här så gör han den här otroligt värna balladen med en väldigt enkel tydlig melodi och people ain't no good det är ändå ganska snällt sagt så att när han bygger upp den här sista versen och sen snoppar av med oh baby that just bullshit så blir det, blir det mer kraftfullt än om man hade skrikit fuck för fulla lungor Precis, det blir lite samma effekt som i We Fucked Up The Sun eller i Green Eyes när han om This useless old fucker and this twinkling cunt mm. som man också så här hajar till varje gång. och sen gillar jag egentligen bara basgången i eh, Far From Me näst sista låten som mm. börjar den med, med en basgång eh, som för mig tillbaka till när jag såg han jag sett han live två gånger mm. dels den här på turnén med No More Shall We Part och dels på turnén som ju efterföljde Boatman's Call så var han på skjultstred mm. och då hade jag hört Murder Ballads och Boatman's Call de två skivorna, gick dit 18 år gammal och ångestfylld och jätterädd att vara så långt hemifrån utan mamma eller pappa <laughs> alltså jag var ju jag var inte den som for på en festival mm. Men det var ju för att se Nick Cave. Och, och jag, var så, jag låg vaken på natten och kunde inte somna i tältet. Och jag ville bara hem hela tiden. Eh, och då, då, då går han ut på scen och, och börjar med den låten. Med den här basgången kommer basisten ut och står och spelar den här basgången väldigt mm. länge. Och sen kommer de in en efter en bandmedlemmar. Och till slut kommer Nick Cave in. Det, det det jag minns från den konserten. Och att han, han sabbar Into My Arms. Han sitter och spelar den och typ två, tre delar in så... Mm. Bara, ah fuck och då slår han så här huvudet i pianot och så bara, jag tappar helt bort, med att tittar på min Basist som stod och så här dans, alltså mm. höll takten genom att mm. steppa med foten Så det är det jag minns från den konserten, För och mest att jag var rädd och kall och, ja. och ville hem <laughs> Det är inte lätt när man är, en, när man är en norrlänning som är hundratals mil hemifrån Från tryggheten? Vart är du ifrån? Jag är från Kalix Ännu längre norrut Jag, jag, jag, kan, jag kan relatera till den Kommer från en Att liten hel... stad Jag har till och med festat i, i, på festival I dina hemtrakter St, äh, Trästockfestivalen Fantastisk festival ja, jag... vilket, år, vilket, vilket år var du där? 2003 2003, ja Har du, äh, har du själv varit där? Ja, jag brukar gå dit varje år Jag mm. brukar skämma ut med det varje år Trots att jag är 34 Så sent som i somras var jag alldeles för full För att vara 34 år <laughs> och, jobba på, och jobba på socialtjänsten bland, Och vara bland folk Men, men de håller fortfarande igång så alltså. Det är ju fantastiskt Fortfarande gratis Fortfarande hyfsat med mindre artister Och något dragplåster varje år En av mina absolut första stora konserdupplevelser Hade jag just på Storskyran När jag såg Så såg jag Bergman Rock det vill säga Bob Huns eh, engelska inkarnation, köra en konsert. Och det var bland det sjukaste jag har sett. Eh, det var det var... Eh, jag har aldrig varit med om en, ett sånt ett sånt vildsint gig. Det fanns en myt runt Trästokfestivalen som var väldigt extremt stor runt mm. 95-96 alltså när Hardcore-vågen i Ume var som störst. Ja. Så spelade ju många av de banden där och och då var det extremt mycket folk det var utanför området, varenda gräsyta satte människor det var slagsmål och det var ganska så de, fick, de förlorade tillståndet och anordnade den under ett år mm. och när den var som störst då så var det något av banden som, som kom dit och spelade som hade turnerat med Slayer och var det förband i någon så här turnerande liten hårdrocksakt Ja. Och som hade suttit och pratat med Slayer på en efterfest Och sagt att Trästockfestivalen i Skellefteå det, det, är den best, det är en gratis festival det så, ja. mm. Och hyllaren Och Slayer hade, det här låter ju fantastiskt ja. Vi måste få komma dit och spela Så Slayers eh, eh, manager hade kontaktat Trästockfestivalen och, ja. och sagt Slayer Vi vill komma och, sp och spela ja. Men de sa att vi kan inte vi, vi kan inte liksom garantera säkerheten. Och, och, och vi har just förlorat polistillståndet. Att, att vi vet inte ens om vi kommer att få ha någon festival. Så det blev ingenting. De hade varit var beredda att liksom ge upp sitt garage För att fara till den här fantastiska gratisfestivalen i Norrland. Sä, sä, säger legenden. Vi får ju hoppas och tro att den är sann. Ja jag väljer att tro det. Vad är sämst med det Boatmans Call? Jag hade alltid svårt för Green Eyes för. Alltså just för att han sjunger liksom någon slags inte duett med sig själv, men han har sjungit in den två gånger med lite en pratande så Leonard Cohen-pratande röst mm. och en mer Nick Cave sjunger in i lite röst och så har de lagt dem efter varann. Den tyckte jag aldrig om då. Eh, nu har, har jag svårare att hitta den här svagheten med den. Jag kan tycka att kanske West Country Girl är den som ger mig minst eftersom det känns som en alldeles för det är en för rak kärleksförklaring till en person. Mm. Den har inte den här egenskapen att den går att applicera på annat. Eller gå att applicera på vem som helst. Så och, om man ska säga ett spår så är det West Country Girl nu. Mm. Eh, annars är det väl lite, på något sätt lite sorgligt med kolla. Att den för mig blev en slutpunkt för Nick Cave eller Nick Cave and the Bad Seeds som känns lite sorgligt att kunde inte ha följt upp den här med någonting som var åtminstone lika bra som Murder Ballads. Mm. Så det är som ett farväl också. En så länge i alla fall. Det kan ju ändå ja. att du upptäcker en skiva att han släpper någonting nytt som, som uh, rocks your boat och som får det tillbaka. Nej, jag måste ju lyssna på Push the Sky Away i alla fall. Ja. Gången. Eller så kommer han in i en så här Johnny Cash-fas om tio år. När han ser tillbaka på, på sin karriär och sitt eh, heroinmissbruk och sina kvinnoaffärer och och, och, och hittar han inte vill, försöker vara i cave längre utan gör någonting annat. Eller återförenas med Blixabargel eller någonting. Jag vet inte. Berätta om de här enkla raka mm. låtarna. Även om jag samtidigt älskar hans målande, vissa av hans här målande, grandiosa låtar också. Som Tupelo och I Had a Dream, Joe eller Papavont Leave You, Henry, de här, som utspelas i en värld som inte riktigt är vårande. Ja, jag tror inte att, ska, ska han ni Cave hitta tillbaka till mig Om jag lägger det hos han Så, så handlar det nog om att kunna göra en, en, en skiva som känns så ärlig Och avskalad Som Boatman's Call Om vi då ska återkoppla till det du började om Den här tiden då du upptäckte Och lyssnade på Boatman's Call När du satt där i datormörkret mm. hur, hur känns den perioden i, idag I backspegeln? Ja, men det var ju mitt känslomässiga uppvaknande. Jag brukar se det som en brytpunkt att... När jag ser tillbaka på det så innan det... Så, hade jag, så var jag liksom som en... Så här flatline. Alltså jag, hade inte, jag var glad ibland är arg ibland. Men mm. att jag var inte den jag är nu då. Mm. Det var den perioden i mitt liv... Där jag vaknade upp känslomässigt. Jag visste att livet kunde innebära... Att man i perioder var inte mådde så bra. Och att ingenting... Var enkelt inom en, alltså att man hela tiden kommer att få brottas med saker och jag kan ju komma på mig själv med att se tillbaks på den här tiden med ett liksom nostalgiskt skimmer att, att ja, men, sitta där liksom, på kvällarna, på en fredagkväll och, och, och, och, och, och lyssna på Botmans call och skriva och fundera och må jättedåligt att jag kan titta på, tillbaks på det och tänka att ja, men, vad man ändå kände och vad man ändå levde då nu är det 16 år sedan det är, det är något fint i, i att förstå efteråt att, att man, man trodde ju att man var så ensam i världen med att känna sig där. Man trodde att man var den första människan i världen som gjorde det, eh, som såg igenom allting. Och att man var den största förloraren i <laughs> hela, hela världen, ja. och sen hörde, som det aldrig skulle kunna gå bra för. Och sen hörde man den där skivan, den där, de där rätta låtarna och kände så här, det finns en till person som känner som mig. Mm. Du Erik, jag vill säga tusen mm. tack att du har kommit och gästat kärlek och knaster. Hur tycker du att vårt samtal har varit? Väldigt intressant och fantastiskt kul att få gå tillbaka till den här skivan och den här perioden och till Nick Cave. Det har varit, det har varit jättekul och spännande. Så jag säger tusen tack för det här samtalet. Tack själv. Tack så mycket. Då säger jag tusen tack för att ni har lyssnat på vårt samtal. Vill ni höra fler avsnitt av den här podden så finns den på iTunes eller på kärlek-och-knaster.se. Följ mig på Twitter under Kamrat Zavala eller gilla Facebook-sidan med samma namn som podden. Så får ni information om kommande avsnitt och länkar till musik vi pratar om i podcasten. Okej okay, vänner, då hörs vi igen om två veckor. Hej då! I don't believe in an interventionist God But I know, darling, that you do But if I did, I would kneel down and ask him Not to intervene When it came to